Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu slăvit, te foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii în sfirea Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe înceritei duhuri și pe slujile Tale pară de foc. Cel ce-ai pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul, tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie și se coboară voi în locul în care le-ai pe ele, hotarea ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvare în văi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, sete vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăf munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari albă dubitoaților și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește în inima omului. Ca să veselească față cu într-o pui și pâinea inimă omului să tura întărește, vor copacii câmpului cedrii banului pe care ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locasul cocoștârcului închiparoși, munții cei înalți, adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem soarele și-au cunoscut apusul său pusă în întuneric și s-a făcut noapte, când vor înși toate fiarele pădurii, puiilei lor mugesc, ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplut-o-s-a pământul de zidirea ta, Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo, corăbile, umbra balaurul aceste pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor la bună vreme, dându-le vor aduna.